Казарма була порожня. Невідомо навіщо зірвані сипахами і завіс казармані двері валялися під стіною. Просічені, ніби шротом, двері полускували, їх доточував шашель Крізь овечі міхури, що правили сипахам за вікна, на жовті ракушнякові лежанки в'язалося якесь прокисле зеленкувате світло. Так само, як двері полускувало і світло бо вся казарма біліла в гарбузовім лушпинні. Лушпиння біліло на ракушнякових столах, у глиняних лоєм важких мисочках, звідки як чорні п'явки перегинались на столики гноти недогарки. У лушпинні серед казарми лежала бочка, та яку турнув під корчмою Петро. Вона прикотилась сюди і тут на лушпинні стала. На залізних трьох шворнях над бочкою Височив тулумбас Напнута овечою шкірою Мідна широка чаша На якій лежало переламане калатало І над якою з-під круглого Мідного бунчука Звисав білий конячий хвіст З пересердя, що не застав Сипахів, Петро знову копнув Чоботом бочку Бочка ударилася в стіну А від стіни Відскочила на тулумбас Тулумбас похитнувся Поворухнув хвостом і тяжко загул. Петро вибіг на сонце з північного боку Очакова від будинку пащі загула ціла Толумбасяча зграя. «Що за тривога?» – подумав він, бо внутрішні Толумбасячі голоси сповіщали Очаків, що в ньому щось має відбутися або вже відбувалося. «Не інакше, як щось з наливайком». А тут ні шабель, ні коня, ні шапки І жбур погнався до корчми Грім тулумбасів мазанками вже трусив У ящирок з переляку відпадали хвости Віслючки позбивалися мордами, тремтіли гузнами в небо Кози повилазили на акації Мов листя з акації, з корчми на куріпочку осипалася глина Злякався дюканщик його фіолетовий ніс набрав іще один фіолет, за цим разом багряний. З бочкою на животі одноносий схилявся над коріпочкою, що єдиний на ціле очаків мертво лежав на боці, і його палахтливу ніздрю лоскотав струмінець води. «Нема!» – крикнув Петро і показав нагаєм фіолетовому дюканщику на свою голову та на пояс. Дюка нетвердими руками поставив бочку на розвора гарби, позадкував і зник у корчмі. Поки Петро стояв перед куріпочкою на колінах, прикладав йому вухо до губів, чи дихає, одноносий виліз із ліплянки. В його мокрих руках грали два ятагани, і нова видно, що не сундука з китичкою «Червона феска». Не роздумуючи, Петро дістав з гаманця три золотих тумани, та одноносо узяв лише одного тумана, поцілував жбуру від шобота і сам почепив Петрові на пояс новісінькі ятагани та насадив йому на голову феску. сипахи в востаннє ударили в тулумбаси і перестали. З мечеті, з її примарного мінарету, Скликаючи правовірних на обідній намаз Витягнув голос невидимий Моедзин На баштах, на жовтих фортечних стінах Очакова На засипаному білим піском подвір'ї Нозет Огли для проводів наливайка За волею хана вишукувався його дипломатичний Військовий та господарчий корпус А з ним і сипахи паші Всі вони обернулись обличчям на схід і опустилися на килимки. Аталики, Нуреддіни, Мурзи, Беї, Калги, Капихалки, Диван, Ефенді, Кіларджі-Баші, Балджі-Баші, Алі-Баші, Капуджі-Баші, Размін-Беї, орбеї, Хадимаги, Салер-Дараги, Язиджі, Нукери і Сипахи, всі вони піднесли Аллаху хвалу і славу. Посеред подвір'я, тримаючи заповіддя коней, буланого свого рябка та молодого білогривого резі, що подарував газі гірей Ливайкові, босий, без кунтуша, в самій нетільній сороці, з каламарем за поясом і гусячим за вухом пером, піднесеними язиджі, чекав гетьмана Петро Коношевич». Коли почався намаз, Конашевич, не випускаючи з рук поводів, став у пісок на коліна й собі. Перехрестившись, він подякував Богові і хану за наливайка, за себе, жбура й шийку. Всі вони четверо їдуть додому живі. Конашевичем була не рябко, недовірливим оком води по ногах резі, по його білогриві вигнисті шиї, по гнідих, як запечена глина грудях. І зверхнє посміхався Та в його посмішці все одно відчувалася заздрість А заодно треба Рябкові віддати належне Мимовільне захоплення схованою під шкірою у резі Могутньою швидкістю та страшною силою Ще оглядався Рябко, та то вже байдуже На чотирьох інших поза себе турецьких коней Що попарно були запряжені у два вози один голубий і широкий, стелений мало не до коліс перськими килимами, призначався для наливайка. Коли той стомиться в сідлі, а під повстяною високою халабудою другий зелений віз був із харчами. Таких облич, особливо в Бейєві Мурс, Конашевич і ще не бачив. Їхні обличчя одне одному говорили: "Як може великий хан та ще з такою пишністю відпускати на волю цього гетьмана бузувіра, замість того, аби відправити його в Стамбул до султана або ж відрубати йому голову ще в Очакові і піднести її султанові в шкіряному мішку, хан дарує йому коня і огортує тегеранськими килимами.